«Не драматизуй! На щастя, ніхто не постраждав!» Він зневажливо вказав на мене. «Кілька подряпин навряд чи є підставою для суду!» Стефані скривилася. «Гадаю, ці жарти геть недоречні, професоре, справді!» «Та хто жартує?» – запитав Діомет, повертаючись до мене. «Я до Стобіса серйозний. Тео, розкажи нам, що сталося!» Я відчув, як усі вони дивилися на мене». Обережно обираючи слова, я звернувся до Діомеда. «Ну, вона напала на мене, ось що сталося». «Це цілком очевидно. Але чому? Гадаю, це не було спровоковано». «Ні, не було. Принаймні свідомо». «А не свідомо?» «Що ж, мабуть, Аліся відреагувала на мене на певному рівні». Я вважаю, що це показує нам, як відчайдушно вона прагне спілкуватися. Крістіан засміявся. «Ти називаєш це комунікацією?» «Саме так», – відповів я. «Людь – потужний засіб спілкування. Інші пацієнти – зомбі, які лише сидять, вихолощені порожні. Вони здалися». «Алісія – ні». Її напад говорить нам про те, чого вона не може сказати напряму. Про її біль, вічай, страждання. Цим вона сказала мені, щоб я не відмовлявся від неї. Не зараз. Крістіан закотив очі. Менш поетичним поясненням є те, що вона не приймала ліки і втратила контроль. Він повернувся до Діомеда. «Я казав вам, що це станеться, професоре». Я попереджав вас про зменшення дози. «Справді, Крістіане?» – запитав я. «Я думав, це була твоя ідея». Крістіан презирливо відреагував на мої слова, закотивши очі. Я подумав, що він був стовідсотковим психіатром, адже психіатри зазвичай ставляться з підозрою до психодинамічного мислення. Вони надають перевагу біологічному – Хімічному та насамперед практичному підходах. Як от чашка з таблетками, яку вручають Алісі щодня з прийомом їжі. Неприязний примружений погляд Крістіана промовляв, що я вже нічим не можу допомогти. Але Діомет дивився на мене більш задумливо. «Тео, те, що трапилося, не відштовхнуло тебе?» – запитав він. Я похитав головою. «Навпаки, це заохочує мене!» Діомет кивнув, здаючись цілком задоволеним. «Добре, я згоден. Така борхлива реакція на тебе безумовно заслуговує вивчення. Гадаю, тобі варто продовжувати». Після цих слів Стефані вже не могла стримуватися. «Це цілком виключено!» Діомет продовжував говорити, наче не чув Стефані. Він дивився на мене. «Гадаєш, ти зможеш змусити її заговорити?» Перш ніж я встиг відповісти, голос позаду мене промовив. «Я вважаю, що він це зможе, так». Це була Індіра. Я вже й забув, що вона сиділа в кабінеті. Я розвернувся. «І у певному сенсі», – провадила Індіра – Алісія вже почала говорити. Вона спілкується через Тео. Він захисник її інтересів. Це вже відбувається. Діомет кивнув Якусь мить він мав замислений вигляд. Я знав, про що він думав. Алісія Беренсон була знаменитою пацієнткою і потужним засобом тиску в переновинах з трастовим фондом. Якщо нам вдасться досягти очевидного прогресу з нею, то ми зможемо врятувати Гроу від закриття. «Скільки часу потрібно, щоб побачити результат?» – запитав професор. «Не можу сказати», – відповів я. «І ви знаєте це так само. На це піде стільки часу, скільки буде потрібно. Шість місяців, рік, можливо, кілька років». «У тебе є шість тижнів!» Стефані випросталася і схрестила руки. «Я адміністраторка цього відділення, і я просто не можу дозволити...» «Я керівник клінічного відділення УГРОУ!» Перебив її Діомет. «Це моє рішення, а не твоє! Я беру на себе всю відповідальність за будь-які травми, на які наш багатостраждальний психотерапевт наражає себе» і підморгнув мені. Стефані нічого більше не сказала. Вона подивилася на Діомеда, на мене, розвернулася і пішла. «О господи!» – сказав Діомед. «Схоже, ти отримав ворога в особі Стефані. Яка халепа!» Він посміхнувся до Індіри, а потім серйозно подивився на мене. «Шість тижнів! Під моїм наглядом зрозумів?» «Звісно, я погодився, у мене не було іншого вибору». «Шість тижнів!» – сказав я. «Добре!» Крістіан підвівся, явно роздратований. «Алісія не заговорить ані через шість тижнів, ані через шістдесят років!» – промовив він. «Ти марнуєш свій час!» Крістіан вийшов. «Цікаво, чому він був такий упевнений, що я зазнаю поразки!» Та це зробило мене ще рішучішим у прагненні досягти успіху. Розділ шостий Я приїхав додому геть виснажений. Звично натиснув на вмикач світла в коридорі, попри те, що лампочка перегоріла. Ми хочемо замінити її, але повсякчас забуваємо. Я одразу зрозумів, що Кеті не було вдома. У квартирі було занадто тихо, а вона не здатна перебувати в тиші. Кеті не була галасливою, та її світ сповнений звуків. Вона розмовляє по телефону, читає сценарій, співає, мугикує пісні, слухає гурти, яких я ніколи не чув. Але зараз у квартирі було тихо, як у могилі. Я покликав її, Знову за звичкою, чи через докори сумління. Можливо, я хотів упевнитися, що сам один, перш ніж згрішити. Кеті. Відповіді не було. Я навпомацьки дійшов у темряві до вітальні. Увімкнув світло. Кімната кинулася мені в очі, так як завжди кидаються в очі нові меблі, до яких ти ще не звик, нові стільці. Нові диванні подушки, нові кольори, червоні і жовті, які колись були чорними і білими. На столі стояла ваза з рожевими лілеями, улюбленими квітами Кеті. Було важко дихати густим повітрям, наповненим цим стійким мускусним ароматом. Котра година? Пів дев'яту. Де вона? На репетиції? Кеті брала участь у новій постановці «Отело» Королівської Шекспірівської компанії, і справи йшли не дуже добре. Нескінченні репетиції вимагали жертв. Кеті здавалася помітно втомленою, блідою, худішою, ніж зазвичай, і постійно боролася із застудою. «У мене постійно цеклята застуда», – казала вона, – «я виснажена». І це була правда. Щоночі вона поверталася з репетицій усе пізніше і пізніше в жахливому стані. Вона позіхала і одразу падала в ліжко. Тому їй, ймовірно, не буде вдома ще принаймні дві години. Я вирішив ризикнути. Я дістав зі схованки баночку травки і почав скручувати косяк. Я курив марихуану ще з університету. Вперше я зіткнувся з нею на першому курсі, на вечірці для новачків, самотній і занадто паралізований страхом, щоб почати розмову з кимось із гарних і впевнених юнаків навколо мене. Я планував свою втечу, коли дівчина, яка стояла поруч, щось мені запропонувала. Я подумав, що то була сигарета, доки не відчув пряний різкий запах клубків чорного диму. Занадто сором'язливий, щоб відмовитися, я взяв косяк і притис до губ. Він був погано скручений і на кінці розпадався. Верхній край був вологим і з червоним відбитком її помади. Косяк смакував інакше від сигарети, аромат був відвертіший, вогкіший та екзотичніший. Я проковтнув густий дим і намагався не закашляти». Спочатку я відчував лише незначну легкість у ногах. Як і довкола сексу, довкола марихуани здіймали більшу бучу, ніж вона того вартувала. Але потім, через хвилину чи більше, щось сталося. Щось неймовірне. Мене наче накрило величезною хвилею щастя. Я почувався у безпеці, розслабленим, цілком невимушеним, легковажним і розкутим. Ось і все. Минуло трохи часу, коли я почав курити травку щодня. Вона стала моїм найкращим другом, моїм натхненням, моєю розрадою. Нескінчений ритуал скручування, облизування, підпалювання. Я міг сп'яніти лише від шелесту папіросного паперу та очікування теплого, п'янкого кайфу. Про походження наркотичної залежності були висунуті всі види теорій – генетична, хімічна, психологічна. Але марихуана робила для мене значно більше, ніж просто заспокоювала. Вона змінила те, як я відчував власні емоції. Вона заколисувала мене та оберігала, наче улюблену дитину. Іншими словами, вона стримувала мене. Психоаналітик Вілфред Біон створив термін «стримування», яким описав здатність матері давати раду з болем дитини. «Пам'ятаєте? Раннє дитинство – це не час блаженства, це черговий жах. Немовлятами ми опиняємося в пастці дивного чужого світу, ми не здатні нормально бачити, і через постійні сюрпризи власного тіла, стривоженого голодом, метеоризмом чи дефекацією, наші почуття переповнюють нас. Усі ми буквально панікуємо. Нам потрібно мати, щоб заспокоїти страждання і допомогти усвідомити цей досвід. І коли вона поряд, ми поступово вчимося самотужки давати раду з нашим фізичним і емоційним станом. Але наша здатність стримувати себе безпосередньо залежить від здатності матері стримувати нас. Якщо вас ніколи не стримувала власна мати, як ви зможете навчитися того, чого не знаєте? Той, хто ніколи не вчився стримувати себе, усе життя страждає від тривожних почуттів, які Біон влучно назвав «безіменним страхом». І така людина постійно шукатиме це невичерпне джерело стримування у зовнішніх джерелах – алкоголь чи косяк, щоб зняти цю нескінченну тривогу. Звідси і моя залежність від марихуани. Я багато говорив про марихуану на сеансах у психотерапевта. Я бився над думкою кинути і питав себе, чому така перспектива страшенно лякає мене. Рут сказала, що з примусу і силування не вийде нічого хорошого, і що замість того, щоб змушувати себе жити без травки, кращим початком повинно бути визнання того, що я залежний від неї і не хочу чи не можу відмовитися від наркотиків. Рут стверджувала, хай там що робить марихуана для мене, це працюватиме доти, доки не переживе свою корисність. І тоді я, ймовірно, з легкістю відмовлюся від неї. І Рут мала рацію. Коли я зустрів Кеті і закохався в неї, марихуана відійшла на задній план. Я був під природним кайфом кохання і не мав потреби штучно викликати гарний настрій. У пригоді стало і те, що Кеті не курила травку. На її думку, курці-марихуани були слабохарактерними, «Лінивими та жили сповільнено. Вщепнеш їх, а через шість днів вони скажуть «Ай!»» Я припинив курити травку щодня. Кеті переїхала до мене. І, як передбачала Рут, щойно я відчув себе щасливим і в безпеці, ця звичка цілком природно відпала, наче засохлий шматок бруду від підошви». Я міг би ніколи не закурити знову, якби ми не пішли на прощальну вечірку до подруги Кеті, Ніколь, яка переїжджала до Нью-Йорка. Кеті була в оточенні всіх своїх друзів-акторів, а я був один. Незенький осадкуватий чоловік у неонових рожевих окулярах штовхнув мене ліктем і спитав. «Будеш?» Він пропонував мені косяк. Я хотів відмовитися, та щось спинило мене. Не знаю, що саме. Миттєва примха? Чи несвідома образа на Кеті за те, що вона змусила мене прийти на цю жахливу вечірку, а потім покинула? Я озирнувся, її ніде не було. Та пішло воно все, подумав я, притискусяк до губ і вдихнув. Таким чином я повернувся туди, звідки почав. «Наче й не було жодної перерви. Моя залежність увесь цей час терпляче чекала на мене, наче вірний пес. Я не сказав Кеті, що зробив, і викинув це з голови. Насправді я чекав можливості, і через шість тижнів нагода трапилася сама собою. Кеті на тиждень поїхала до Нью-Йорка в гості до Ніколь. Без Кеті, одинокий і знуджений, я б піддався спокусі». У мене більше не було постачальника, тому я вчинив так, як робив студентом. Пішов на ринок Кемден. Вийшовши з метро, я відчув у повітрі запах марихуани, змішаний з ароматом ладану і смаженої цибулі з продуктових кіосків. Спустився до мосту біля Кемден Лока. Я ніяково стояв штовхаючись у нескінченному потоці туристів і підлітків, які втомлено тягнулися в обидва боки через міст. Я ретельно розглядав натовп. Не було жодних ознак торговців марихуаною, що раніше вишиковувались на мосту і гукали тебе, коли ти проходив повз них. Я побачив кількох поліцейських, яких неможливо було не помітити у їхніх яскравих жовтих куртках. Коли вони відійшли від мосту в бік метро, я почув низький голос. «Шукаєш травку, друже?» Я опустив очі і побачив дуже маленького чоловіка. Спочатку я подумав, що це дитина, таким тендітним і дрібненьким він був. Але його обличчя нагадувало карту пересіченої місцевості. Зморшкувате і посмуговане, немов у хлопчика – що передчасно старіє. У нього не було двох передніх зубів, і, розмовляючи, він трохи присвистував. Травку. повторив він. Я кивнув. Він кивнув, щоб я йшов за ним. Чоловічок прослизнув крізь натовп і зайшов за ріг, а потім попрямував задньою вулицею. Він зайшов у старий паб, і я за ним. Паб був брудний і зачуханий. Усередині порожньо, смерділо блювотинням і сигаретним димом. «Купи пива!» – сказав він, повиснувши на барі. Чоловік заледве діставав до стійки. Я неохоче купи йому півкелиха. Він відніс його на стіл у кутку. Я сів навпроти. Він крадькома озирнувся, потім опустив руки під стіл і передав мені маленький пакетик, Загорнутий у целофан. Я розрахувався. Потім я пішов додому і відкрив пакетик, майже впевнений, що мене кинули, але вніс ударив знайомий різкий запах травки. Я побачив крихітні зелені бруньки із жовтими смужками. Серцебиття пришвидшилося, ніби я зустрів давно втраченого друга, яким і вважав травку. Відтоді я час від часу почав накурюватися, коли лишався у квартирі сам на кілька годин і коли був упевнений, що Кеті не скоро повернеться. Того вечора, повернувшись додому стомленим і засмученим та зрозумівши, що Кеті на репетиції, я швиденько скрутив косяк. Дим видихав у вікно ванної кімнати, але я занадто сильно затягувався, занадто швидко курив. І приход був важкий, наче удар поміж очей. Я був під таким кайфом, що навіть ходити було важко, я ніби плавав у патоці. Потім я виконав свій звичний ритуал очищення. Попшикав освіжувачем повітря, почистив зуби, помився і обережно пробрався до вітальні. Я сів на диван і провалився в нього». Почав шукати пульт від телевізора, але ніде його не бачив. Потім я помітив його. Пульт стерчав з відкритого ноутбука Кеті на журнальному столику. Я потягнувся до нього, та був такий обкурений, що перевернув ноутбук. Я підняв його, засвітився екран. Була відкрита її електронна пошта. Я чомусь не відводив погляду. Мене не би паралізувало, я дивився у її вхідні повідомлення, наче взяючу діру. Не міг відвернутися. Кілька речей кинулися мені в очі, перш ніж я зрозумів, що саме читаю. Слова «сексуальна» і «хвойда» у заголовках листів і повторювані імейли від користувача «безсоромник-22». Якби ж я на цьому зупинився, якби я підвівся і відійшов. Але ж ні. Я клікнув на останньому листі і відкрив його. Тема Маленька міс Хвойда Від Катерама 1 Кому? Безсоромник 22 Я в автобусі, така збуджена, відчуваю твій запах на собі, я ніби шльондра. Курва. Надіслано з iPhone. Ти і є шлендра. Ха-ха. Побачимося пізніше після репетиції. Добре. 8:30, 9. Надіслано iPhone. Гаразд, подивлюся, о котрій зможу вибратися. Я напишу тобі. Я взяв ноутбук зі столу, сів, поклавши його на коліна, і втупився поглядом в екран. Не знаю, скільки я так просидів. Десять хвилин, двадцять, півгодини, можливо, довше. Час, здавалося, майже зупинився. Я намагався проаналізувати те, що щойно побачив, але досі був під кайфом. Тож не був упевнений, що я насправді побачив. Це дійсно відбувалося? Чи це якесь непорозуміння? Який жарт, що я не зрозумів, бо був обкурений? Я змусив себе прочитати інший імейл. І ще один. Я проглянув усі листи Кетті до «Безсоромника-22». Деякі з них були сексуальними, навіть непристойними. Інші листи були довшими, більш сповідальними, емоційними, і, здається, вона писала їх п'яною. Можливо, пізно вночі, після того, як я вкладався у ліжко. Я уявив, як сплю в спальні, а в цей час Кеті тут пише інтимні повідомлення цьому незнайомцю. Незнайомцю, з яким вона трахається. «Від потрясіння час повернувся». Раптом я більше не був під кайфом. Я був страшенно, болісно тверезий. Боляче скрутило шлунок, я відкинув ноутбук і побіг до ванної. Став навколішки біля унітаза, і мене знудило. Розділ сьомий «Сьогодні інакше відчуття, аніж минулого разу», – сказав я. Відповіді не було. Алісія сиділа навпроти мене в кріслі, трохи повернувши голову до вікна. Вона сиділа абсолютно нерухомо, вирівнявши спину. Скидалася на віолончелістку або на солдата. «Я думаю про те, як закінчився минулий сеанс, коли ти напала на мене і тебе довелося зв'язати». Відповіді не було. Я завагався». «Цікаво, чи це була твоя перевірка? Подивитися, з якого я тіста зроблений? Гадаю, важливо, щоб ти знала. Мене залякати нелегко. Я прийму все, що ти викидатимеш». Алісія дивилася у вікно на сіре небо за ґратами. Я трохи зачекав і продовжив. «Алісіє, я маю тобі щось сказати. Я на твоєму боці». Сподіваюся, колись ти повіриш у це. Звісно, щоб збудувати довіру, потрібен час. Мій колишній психотерапевт казав, що близькість вимагає кількісного підходу з позитивними результатами. Це не стається за один раз. Алісія втупилася в мене загадковим поглядом. Вона не кліпала. Час минав. Це нагадувало радше тест на витривалість, аніж сеанс терапії. «Здавалося, що я не досягаю прогресу в жодному напрямку. Можливо, усе це було безнадійно?» Крістіан мав рацію, коли казав про пацюків, які покидають корабель. «Якого біса я роблю, видираючись на цю розвалину, прив'язуючи себе до щогли, готуючись потонути?» Відповідь, звісно, сиділа навпроти мене. Як сказав Діомет, Алісія була мовчазною сиреною, що заманювала мене до власної загибелі. Я відчув несподіваний відчай, захотів закричати до неї. «Скажи щось, що завгодно, лише говори!» Але я цього не зробив. Натомість відійшов від терапевтичного підходу. Я припинив повільний рух і пішов просто точнісінько до цілі. «Я хотів би поговорити з тобою про твоє мовчання, про те, що воно означає, що ти відчуваєш, і особливо про те, чому ти припинила говорити. Алісія не дивилася на мене. Вона взагалі слухала? «Сидячи тут з тобою, мені постійно спадає на думку одна картина». Образ того, хто кусає свій кулак, стримуючи крик, ковтаючи його. Пам'ятаю, коли я вперше проходив терапію, мені було дуже важко заплакати. Я боявся, що мене переповнять почуття і мене віднесе цим потоком. Можливо, ти теж так почуваєшся? Саме тому важливо не поспішати, щоб ти відчула себе в безпеці і повірила, що не будеш одна в цьому потоці». Я борситимусь у воді разом з тобою. Мовчання. Я вважаю себе психотерапевтом, який використовує реляційний підхід, сказав я. Ти знаєш, що це означає? Мовчання. Це означає, що Фройд помилявся стосовно деяких речей. Я не думаю, що психотерапевт може насправді бути чистим аркушем як він того прагне? Ми ненавмисно видаємо інформацію про себе. Кольором шкарпеток, тим, як сидимо чи говоримо. Просто сидячи поруч з тобою, я багато чого розповідаю про себе. Попри всі мої зусилля, бути невидимим я показую тобі себе. Алісія підвела очі. Вона подивилася на мене, трохи схиливши підборіддя. У її погляді був виклик, принаймні я привернув її увагу. Я посунувся у кріслі. Питання в тому, що ми можемо з цим зробити. Ми можемо ігнорувати це, заперечувати і вдавати, що ця терапія стосується лише тебе. Або можемо визнати, що це вулиця з двостороннім рухом, і працювати з цим. І тоді у нас справді може щось вийти. Я підняв руку і кивнув на весільну обручку. Ця обручка говорить тобі про щось, чи не так? Алісія дуже-дуже повільно перевела погляд на обручку. Вона говорить тобі, що я одружений чоловік, що я маю дружину. Ми одружені вже близько 9 років. Відповіді не було. Вона досі дивилася на обручку. «Ти пробула у шлюбі близько семи років, так?» Жодної відповіді. «Я дуже сильно кохаю свою дружину. Ти кохала свого чоловіка?» Очі Алісії поворухнулися. Її погляд перемістився на моє обличчя. Ми дивились одне одному у вічі. «Кохання містить у собі всі почуття, хіба не так?» Хороші й погані, я кохаю свою дружину, її звати кеті, але іноді я серджуся на неї, іноді я ненавиджу її. Алісія продовжувала дивитися на мене, я відчував себе кроликом у світлі фар, застиглим не в змозі відвернутися чи поворухнутися. Сигнал про небезпеку лежав на столі, у межах досяжності. Я щосили намагався не дивитися на нього. Я знав, що не слід було далі говорити, що я мав замовкнути, однак не міг зупинитися. Я продовжив. І коли я кажу, що ненавиджу її, це не означає, що усе в мені ненавидить її. Лише частина мене. Це про те, як стримувати обидві частини себе одночасно – Частина тебе кохала, Гебріела. Частина ненавиділа. Алісія похитала головою. Ні. Невеликий рух, але чіткий. Нарешті відповідь. Я раптом відчув хвилювання. Я мав зупинитися, але не став. Частина тебе ненавиділа його, повторив я рішучіше. Ще один порух головою. Її очі спалювали мене зсередини. Я подумав, що вона починає злитися. «Це правда, Алісіє, бо інакше ти б не вбила його!» Алісія раптом схопилася з крісла. Я подумав, що вона збирається накинутися на мене. Моє тіло напружилося в очікуванні. Натомість вона розвернулась і пішла до дверей. Почала тарабанити у двері кулаками. Почувся звук оберту ключа, і Юрій відчинив двері. Побачивши, що Алісія не душить мене на підлозі, він з полегшенням подивився на мене. Алісія відштовхнула його і вибігла в коридор. «Спокійно, тихіше, дорогенька!» – сказав він, а потім знову подивився на мене. «Усе гаразд, що сталося?» Я не відповів. Юрій весело всміхнувся і пішов. Я залишився один. «Ідіот!» – подумав я. «Який же я ідіот? Що я накоїв?» Я занадто сильно натиснув на неї і занадто рано. Це було жахливо непрофесійно, не кажучи вже що щодобіся безглуздо. Ця ситуація показала значно більше про мій душевний стан, ніж її. «Але саме це Алісія і робила з вами!» Її мовчання було наче дзеркалом, відзеркалювало вас на себе самих. І часто зображення було потворним». 8. Не треба бути психотерапевтом, щоб підозрювати. Кеті лишила свій ноутбук відкритий саме тому, що принаймні на підсвідомому рівні хотіла, щоб я дізнався про її невірність. Тепер я дізнався. Тепер я знав. Я не розмовляв з нею від тієї ночі. Коли вона поверталася додому, я вдавав, що сплю а вранці виходив з квартири раніше, ніж вона прокидалася. Я уникав її, уникав себе. Я був у шоці. Розумів, що маю з усім розібратися, бо ризикую втратити себе. Зберися, бурмотів я собі підніс, скручуючи косяк. Я викурив його у вікно, а потім, пристойно обкурений, вирішив налити собі келих вина на кухні. Я взяв келих, і він вислизнув у мене з рук. Я намагався спіймати його, коли він падав, але келих упав на стіл, і уламки скла врізалися в руку, відтявши шматок плоті з мого пальця. Раптом усе опинилося в крові. Кров текла по моїй руці, кров на розбитому склі, кров змішана з білим вином на столі. Я намагався відірвати клапоть від паперових рушників і міцно перев'язати палець, щоб зупинити кров. Я тримав руку над головою, дивлячись, як кров цівкою стікає по руці, як розбігаються крихітні струмки, імітуючи візерунок вен під моєю шкірою. Я думав про Кеті. У кризових ситуаціях я звертався саме до неї коли мені були потрібні співчуття і розрада або той, хто поцілує, і все мене. Я хотів, щоб вона піклувалася про мене. Я подумав, чи не подзвонити їй, але щойно ця думка промайнула в голові, я уявив двері, які швидко зачиняються і замикають Кеті в зоні недосяжності. Кеті щезла. Я втратив її. Я хотів плакати, але не міг. Усередині я був заблокований, забитий брудом і лайном. «Чорт!» – постійно повторював я собі. «Чорт!» Я усвідомлював, як цокає годинник. Зараз чомусь це було голосніше. Я спробував зосередитися на ньому і вчепитися за ці звуки. «Цок! Цок! Цок!» Але хор голосів у моїй голові ставав гучнішим, і його неможливо було приглушити. Звісно, думав я, вона мала зрадити мене. Це повинно було статися, це було неминуче, я ніколи не був достатньо хорошим для неї. Я був ні на що нездатним, потворним, нічого не вартим, нічим. Вона, зрештою, мала втомитися від мене. Я не заслуговував її, я не заслуговую нічого. Жахливі думки завдавали мені удару одна за одною. Як мало я про неї знав. Ті імейли продемонстрували, що я жив із незнайомкою, а тепер я бачив правду Кеті не врятувала мене, вона нікого не здатна була врятувати. Вона не була героїною, якою захоплюються, лише переляканою збочинкою, зрадливою брехухою». Увесь міф про нас, який я створив, наші мрії і сподівання, вподобання і антипатії, наші плани на майбутнє. Життя, яке здавалося таким надійним, таким міцним, тепер розвалилося за лічені секунди, мов картковий будинок від пориву вітру. Подумки, я повернувся до тієї холодної кімнати в коледжі багато років тому. Де я відкривав упаковки парацетамолу незграбними, занімілими пальцями. Таке ж заціпеніння вкрило мене зараз. Те саме бажання згорнутися клубочком і померти. Я подумав про свою маму. Може зателефонувати їй? Звернутися до неї в мить відча потреби? Я уявив, як вона відповідає. Голос у слухавці тремтить так, як тремтить залежно від батькового настрою і якби вона випила. Вона може співчутливо слухати мене, але думками буде в іншому місці, одним оком поглядаючи на мого батька і його настрій. Як вона допоможе мені? Як може один пацюк який тоне врятувати іншого? Я мав вийти на вулицю. Я не міг дихати тут. У цій квартирі з цими смердючими лілеями мені потрібне було повітря, мені потрібно було дихати. Я вийшов з квартири, запхав руки в кишені та опустив голову. Я крокував вулицями, швидко йдучи в нікуди. Подумки я повертався до наших стосунків сцена за сценою, згадуючи їх, вивчаючи, прокручуючи, шукаючи підказок. Я згадав невирішені сварки, її відсутність без причини і часті запізнення. Але також я згадав невеликі вияви доброти, любовні записки, які вона лишала для мене у несподіваних місцях, солодкі моменти і миті певно щирого кохання. Як таке було можливо? Вона весь цей час грала? Вона взагалі кохала мене? Я згадав короткий спалах сумніву тоді на вечірці у її друзів. Вони всі були акторами. Голосні, самозакохані, пихаті, безкінечно обговорювали себе і людей, яких я не знаю. Раптом я перенісся до школи. Ось я стою на самоті біля ігрового майданчика, спостерігаючи, як граються інші діти». Я переконував себе, що Кеті не була такою, як вони, але очевидно, що була. Якби того вечора на барі, коли я познайомився з нею, я також зустрів би її друзів, чи відштовхнули б вони мене від неї? Сумніваюся. Ніщо не могло відвернути наш союз. З цієї миті, коли я побачив Кеті, моя доля була визначена наперед. Що мені слід зробити? Звісно, влаштувати очну ставку. Розповісти все, що я бачив. Її реакція буде такою. Спочатку вона заперечуватиме, потім побачивши, що це безнадійно визнає правду і впаде на коліна, побиваючись від докорів сумління. Вона благатиме, щоб я простив її, чи не так? А якщо ні... Якщо вона зневажатиме мене, якщо вона засміється, розвернеться і піде, що тоді? Серед нас двох мені було більше чого втрачати. Це було зрозуміло. Кетті вижила б, вона любила казати, що вона міцний горішок. Вона підведеться, струсить пил і забуде про мене. Але я не забуду її. Як? Без Кеті я повернуся до того порожнього самотнього існування, що його тягнув раніше. Я ніколи більше не зустріну когось такого, як вона. Ніколи не матиму такого зв'язку або не відчую такої глибини почуттів до іншої людини. Вона була коханням мого життя. Вона була моїм життям. І я не був готовий відпустити її. Не зараз. Навіть попри те, що Кеті мене зрадила, я досі кохав її. Врешті-решт, можливо, я був божевільний. Одинокий птах закричав над головою, злякавши мене. Я зупинився і розвернувся. Я пройшов значно більше, ніж думав. Побачивши, куди ноги занесли мене, я трохи отетирів. За кілька вулиць від будинку Рут. Мимоволі я несвідомо прийшов до свого колишнього психотерапевта у скрутний час, як часто робив раніше. Це свідчення того, що я був дуже засмучений, якщо вирішив підійти до дверей, подзвонити у дзвінок і попросити про допомогу. «Чому б ні?» – раптом подумав я. «Так, це була непрофесійна і геть невідповідна поведінка». Та я був у вічаї і потребував допомоги. І перш ніж я усвідомив це, то вже стояв біля зелених дверей рут і дивився, як моя рука тягнеться до дзвінка і натискає його. Минуло кілька хвилин, доки мені відповіли. У коридорі вімкнули світло, а потім рут відчинила двері, не знімаючи ланцюжка. Вона визирнула у щілину. Жінка здавалася старшою. Напевно, їй вже було за 80. Менша, тендітніша, ніж я її пам'ятаю і трохи згорблена. На ній був сірий кардиган, накинутий на блідо-рожеву нічну сорочку. "Доброго вечора", нервово сказала вона. "Хто це?" "Привіт, Рут", сказав я і вийшов на світло. Вона впізнала мене і здивувалася. «Тео? Заради всього святого?» Рут перевела погляд з мого обличчя на неоковирну імпровізовану пов'язку навколо мого пальця, крізь яку просочувалася кров. «З тобою все гаразд?» «Не зовсім. Можна мені зайти? Я... я маю поговорити з вами». Рут не вагалася, лише мала стурбований вигляд. Вона кивнула Звісно, заходь. Вона розстібнула ланцюжок і відчинила двері. Я зайшов усередину. Розділ дев'ятий. Може, хочеш чаю? запитала Рут, проводячи мене до вітальні. Кімната лишилася такою, якою завжди була, якою я її пам'ятав. Килимок, важкі портьєри, срібний годинник цокає на полиці над каміном, крісло, вицвілий блакитний диван. Я одразу заспокоївся. «Якщо чесно, – відповів я, – я не відмовився б від чогось міцнішого». Рут кинула на мене короткий пронизливий погляд, але нічого не сказала. І не відмовила, як я і очікував. Вона налила келе Хересу і простягнула мені. Я сів на диван. На те місце, де завжди сидів на сеансах терапії, з лівого боку поклавши руку на підлокітник. Тканина під кінчиками пальців була витерта через нервове постукування багатьох пацієнтів, зокрема моє. Я зробив ковток Хересу. Воно було тепле, солодке, аж нудке, але я допив його, бо усвідомлював, що Рут спостерігає за мною. Її погляд був відкритим, але не важким чи незручним. За 20 років Рут ніколи не змушувала мене почуватися незручно. Я допив Херес і заговорив Дивно сидіти тут із келихом у руці! «Я знаю, що ви не звикли пропонувати напої своїм пацієнтам». «Ти більше не мій пацієнт. Лише друг. І судячи з усього», – м'яко додала вона, – «тобі зараз саме потрібен товариш». «У мене такий поганий вигляд». «Ммм, боюся, що так. І це має бути щось серйозне, інакше ти б не прийшов сюди без запрошення. Точно не о десятій вечора». «Ви маєте рацію. Мені здалося, здалося, що я не маю вибору». «Що таке, Тео? Що сталося?» «Не знаю, як сказати вам. Не знаю, з чого почати». «Може, із самого початку?» Я кивнув, Глибоко вдихнув і почав. Я розповів їй про все, що сталося. Розповів про те, що знову повернувся до марихуани, і як поти її курю, про те, як завдяки їй дізнався про листи Кеті та її роман. Я говорив швидко, задихаючись, намагаючись випустити це з грудей. Я наче був на сповіді. Рут слухала і не перебивала мене, поки я не завершив розповідь. Важко було зрозуміти вираз її обличчя, зрештою вона сказала. «Мені дуже прикро, що так сталося, Тео». Я знаю, як багато Кеті значить для тебе. Як сильно ти її кохаєш. Так, я кохаю. Я зупинився, не в змозі вимовити її ім'я. Мій голос затремтів Рут помітила це і посунула до мене упаковку серветок. Раніше я злився, коли вона робила так під час наших сеансів. Я звинувачував її у спробі розвести мене на сльози. Зазвичай їй це вдавалося. Але не сьогодні ввечері. Сьогодні мої сльози замерзли. Резервуар льоду. Я ходив до Рут задовго до того, як зустрів Кеті. І перші три роки наших стосунків продовжував терапію. Пам'ятаю пораду, яку дала мені Руд, коли ми з Кеті почали зустрічатися. «Вибір коханої людини здебільшого схожий на вибір психотерапевта», – сказала Рут. «Ми маємо запитати себе, чи це та людина, яка буде чесною з нами, вислуховуватиме критику, визнаватиме, що робить помилки, і не обіцятиме неможливого». Тоді я розповів про це Кеті, і вона запропонувала, щоб ми уклали угоду». «Ми присяглися ніколи не брехати одне одному, ніколи не прикидатися, завжди бути чесними». «Що сталося?» – запитав я. «Що пішло не так?» Рут вагалася перш ніж відповісти. Те, що вона сказала, здивувало мене. «Підозрюю, ти сам знаєш відповідь. Тобі просто потрібно зізнатися в цьому собі». «Я не знаю» промовив я, похитуючи головою, «не знаю». Обурений я замовк, і раптом у думках сплив образ Кеті, що пише всі ті листи. Те, якими пристрасними вони були, якими емоційними. Ніби вона кайфувала від цього процесу, від таємної, прихованої природи її стосунків з тим чоловіком. Їй подобалося брехати і ховатися – це була наче гра, але не на сцені. «Думаю, їй було нудно», – зрештою сказав я. «Чому ти так кажеш?» «Тому що їй потрібні емоції, драма, завжди були потрібні. Здається, вона якийсь час скаржилася, що ми більше не розважаємося, що я постійно напружений, що забагато працюю. Ми нещодавно сварилися з цього приводу». Вона повсякчас використовувала слово «феєрверки». «Феєрверки?» «Що їх немає у наших стосунках?» «О, зрозуміло!» – кивнула Рут. «Ми розмовляли про це раніше, хіба не так?» «Про феєрверки?» «Про кохання. Про те, як часто ми плутаємо кохання з феєрверками, з драмою і суперечками». Але справжнє кохання дуже спокійне, дуже тихе. Воно нудне з точки зору високої драми. Кохання глибоке, спокійне і постійне. Припускаю, ти дійсно дарував Кеті кохання у справжньому сенсі цього слова. Чи здатна вона платити тобі тим самим – це інше питання. Я уп'явся поглядом у коробку серветок на столі навпроти мене. Мені не подобалося те, до чого хилила Рут. Я спробував змінити тему розмови. «Винуваті обидві сторони», – сказав я. «Я також їй брехав. Про травку». Рут сумно посміхнулася. «Не думаю, що постійна сексуальна та емоційна зрада з іншою людиною розміщується на тому ж рівні, що і звичка час від часу накурюватися». Гадаю, це вказує на геть інший тип людини, ту, яка здатна систематично брехати, і брехати добре, яка здатна зраджувати свого партнера, не відчуваючи каяття. «Ви цього не знаєте», – промовив я. «Мій голос був таким жалюгідним, як і я сам. Можливо, вона жахливо себе почуває. Але навіть сказавши це, я не вірив сам собі». Не вірила і Руд. «Я так не думаю», – промовила вона. «Гадаю, її поведінка говорить про те, що вона досі зіпсована. Їй бракує співчуття, чесності та простої доброти, усіх якостей, якими ти сповнений». Я похитав головою. «Це неправда». «Це правда, Тео», – Рут замислилася. «Тобі не здається, що саме через це ти був тут раніше?» «Через Кеті?» Рут похитала головою. «Я не про це. Я про твоїх батьків. Коли ти був молодший. Якщо це все з дитинства, то зараз ти можеш знову це переживати». «Ні», – сказав я, раптом відчуваючи роздратування. Те, що відбувається з Кеті, не має жодного відношення до мого дитинства, о, справді? Недовірливо запитала Рут. Намагання задовольнити когось непередбачуваного, когось емоційно неприступного, байдужого, жорстокого, намагання зробити його щасливим, отримати його любов? Хіба тобі це не знайомо? Тео, хіба ні? Я стиснув кулак і мовчав. Рут нерішуче продовжила. «Я знаю, як тобі сумно, але я хочу, щоб ти розглянув можливість того, що ти відчував цей сум задовго до знайомства з Кеті. Цей сум ти несеш протягом багатьох років. Знаєш, Тео, одна з найважчих істин, які треба визнати, це те, що нас не люблять тоді, коли ми потребуємо цього найбільше». Це жахливе відчуття. Біль через те, що тебе не люблять. Звісно, вона мала рацію. Я шукав правильні слова, щоб виразити те похмуре почуття зради всередині мене. Жахливий біль порожнечі. І почув, як Руд вимовила їх. Біль через те, що тебе не люблять. Тепер я бачу, як ці слова укорінилися в моїй свідомості і були одразу історією мого минулого, теперішнього та майбутнього. Це стосувалося не лише Кеті. Це також було про мого батька, мої дитячі відчуття покинутості, моя туга за тим, чого я ніколи не мав, і в душі я досі вірив, що ніколи її не матиму». Але Руд сказала, що саме тому я обрав Кеті. Чи є найкращий спосіб довести собі, що мій батько мав рацію, що я нічого не вартий і не гідний любові, аніж упадати за тією, яка ніколи мене не покохає? Я обхопив голову руками. «То це все було неминуче? Ви кажете, я сам себе налаштував на це?» Усе добіся безнадійно? Це не безнадійно. Ти більше не хлопчик під владою свого батька. Ти тепер дорослий чоловік, і ти маєш вибір. Вважай це ще одним підтвердженням того, наскільки ти нікчемний. Або порви з минулим. Звільни себе від нескінченного повторення цієї ситуації. Як мені це зробити? Гадаєте, мені слід покинути її? Думаю, це дуже складна ситуація. Але ж ви переконані, що мені слід порвати з нею, чи не так? Ти зайшов занадто далеко і завзято працював, щоб повернутися до життя після непорядності, самозречення і емоційного насилля. Ти заслуговуєш на ту, яка ставитиметься до тебе краще. Значно краще. Просто скажіть це, Рут. «Скажіть, ви вважаєте мені слід піти?» Рут подивилася мені в очі. Вона тримала мій погляд. «Я вважаю, що ти мусиш піти. І я кажу це не як твій давній психотерапевт, а як твій давній друг. Не думаю, що ти зможеш повернутися до неї, навіть якщо хотітимеш. Можливо, це ще триватиме деякий час». Але за кілька місяців трапиться ще щось, і ти знову опинишся на цьому дивані. Будь чесним із собою, Тео. Стосовно Кеті і цієї ситуації, покинь усе, що побудоване на брехні і недовірі. Пам'ятай, кохання, в якому немає чесності, не заслуговує права називатися коханням. Я зітхнув, збентежений, пригнічений. І дуже втомлений. «Дякую вам, Рут, за вашу чесність. Це багато для мене значить». Рут обійняла мене біля дверей, коли я збирався йти. Вона ніколи так раніше не робила. Вона була така тендітна в моїх обіймах, її кістки були такими крихкими. Я вдихнув слабкий квітковий аромат її кардигана і знову відчув, що зараз розплачуся». Проте я не плакав. Не міг плакати. Натомість я, не озираючись, пішов геть. Я сів на автобус додому. Вдивлявся у вікно і думав про Кеті, про її білу шкіру і ті чудові зелені очі. Мене переповнювало таке сильне бажання – солодкого присмаку її губ, її м'якості. Але Рут мала рацію. Кохання – в якому немає чесності, не заслуговує права називатися коханням. Я мав повернутися додому і поговорити з Кеті Віч на Віч. Я мав з нею розлучитися. Розділ 10-й. Кетті була вдома, коли я повернувся. Вона сиділа на дивані і писала повідомлення на телефоні. «Де ти був?» – спитала вона, не підводячи очей. «Прогулювався. Як репетиція?» «Нормально. Втомилася». Я спостерігав за нею і питав себе, кому це вона пише. Розумів, що настав час поговорити з нею. «Я знаю, що у тебе роман. Я хочу розлучення». Я розтулив рота, щоб сказати це, але не міг вимовити ні звуку. Перш ніж я встиг віднайти свій голос, Кеті випередила мене. Вона зупинилася і відклала телефон у бік. «Тео, нам потрібно поговорити». «Про що?» «Ти нічого мені не хочеш сказати?» У її голосі відчувалася жорсткова.